Bismillahirrahmanirrahim Ke perginya para lelaki yang akan memenuhi seruan Ilahi di mana jiwa para pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi umat menolong di gelap kelam rindukan pelita yang telah hilang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 menjual diri untuk surga yang abadi mengapa kalian, mem kalian membisu sementara musuh merampas tanahmu mengapa kalian membisu sementara musuh merampas tanahmu menjarah menindas dan menyiksa kalian hanya bisa terdiam terpana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 Kewajiban bangkitlah akhir tunaikan janji-janji inilah harapan tunaikan kewajiban dunia Islam telah lama memburam suburkan dengan darahmu. Panji Islam kini telah berkibar, tunjukkan di mana perenung dunia Islam telah lama memburam, suburkan dengan darahmu. Panji Islam kini telah berkibar, tunjukkan di mana perenung, kemana perginya para lelaki? Yang akan memenuhi seruan Ilahi Dimana jiwa para pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi Dimana jiwa Pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi Dimana jiwa Pemuda berani Menjual diri untuk surga yang abadi di mana jiwa pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Di mana jiwa berani pemuda berani yang akan memenuhi surga yang abadi? Di mana jiwa rapi pemuda berani menjual diri untuk surga yang abadi? Menjual diri untuk surga yang abadi menjual jiwa untuk, untuk sudah yang bahaya abadi